Aztán nagy izgatottságában háromszor hablatnyaka köré tekeredett, majd bebújt az inge alá. Végig szaladt a melkasán, a hátán, bebújt a hóna alá, amitől hablaty nagyokat nevetett, mert a könnyű sárkánylábak dobogása szinte elviselhetetlenül csiklandozta. <sík> – Hagyd abba! <sík> Hagyd abba! <sík> <Hagyj> már abba! <sík> Kiáltott a két nevetés között. Fogatlan kibújt az ingalól és fürgén felszaladt hablaty fejére. Apró zöld tappancsai nyomán hablaty haja még jobban összekócolódott. Elhelyezkedett hablaty feje búbján kidüllesztette a mellét, és károm kukurikúval adta hírül diadalát.